Hjärtligt välkomna ska ni vara till det 49 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Vi har ett förhoppningsvis matigt avsnitt framför oss där vi förutom att snacka ner dagens betydelselösa match lite smått inte ta och snacka om hela den märkliga säsongen 2020. Och med mig idag så har jag ett stort och glatt gäng, Fredrik, Kristoffer, Andreas, Emil och jag själv. Välkomna allihopa! Joakim kan vi tillägga att ja. du heter. Jag heter Joakim. Härligt, kul att vara här. Ja, varmt välkomna som sagt. Vad tyckte du om matchen idag Det var ju två fantastiskt vackra mål. Betydelslösa, du, det är det ju såklart egentligen. Fast jag kom ändå på mig själv med att vara... Väldigt glad över att vi lyckades avsluta säsongen med en seger och på ett värdigt sätt. Jag tyckte det var viktigt med tanke på att vi ändå dippade lite efter vår långa fina segersvit där. Jag tycker det var väldigt skönt att likt förra året när vi åkte upp till Bålänge och kunde stå på läktarna och ja, men, det kan någon bärs och bara vara klara. Jag kunde göra samma sak i år att ha, ha en match på året där ja, man inte, inte behöver bry sig. Egentligen om hur det går. Och sen med tanke på hur resultaten har ja, gått och insatsen har gått lite upp och ner så är det ju som sagt väldigt kul att vi gör lite bättre insatser och vinner än de två senaste matcherna efter uppehållet. Och går ut på en, ja, det är väl trevligt att vinna sistone. Det var ju också fint att vi lyckades göra mål och att vi inte lämnade den här säsongen med att gå och mållösa ur ja, drygt halv halvlekar om jag räknar rätt. Så att göra mål och vinna och dessutom göra väldigt fina mål, det var trevligt. Ja, precis. Ja, jag håller med. Fina mål var det. Ska vi stanna lite vid dem? Första målet, Prodell igen. Det är en riktig upprullning. Det är mm. ju klapp-klapp hockey. Simba till... simba Ja, Simon slår mm. väl assisten sen En ja, timma alltså. till Filip, till Simon Till mm. Viktor mm. på Det ja. känns som om något hockeylag har gjort det här förut Nej, men det så vi... är, Jag tycker att eh, alltså, Prodella är där han ska, och sen. Eh, det är som ni säger riktigt upprundningar, där såg det fint ut igen För att tidigare matcher eh, Nu de två senaste Så har det ju sett lite så där ut Verkligen eh, Umeå var ju verkligen ingen liksom, skön spel Och Uh, inte innan heller Så att äh, men det var ju skönt att se att vi steppade upp lite Och, och som ni säger avslutade på ett, på ett bra sätt Det är skönt att liksom kunna ha det Och komma in i, i, i äh, ja, men, Silly season och, och för säsong Och nästa säsong med en liten skönare känsla liksom, Istället för att gå ut med tre nollor Som det skulle kunna ha blivit om vi inte hade steppat upp Jag tog ju upp Det här om att Prodel ska vara slut I förra podden, det känns ju skönt för mig också, <laughs> Att äh, säga att han lever Eh, han vinner skyttliggande i dag ett i år, mm. Sju mål eh, Ja, det var skönt att få det beskedet från honom vi måste ju också Han måste ha lyssnat på senaste podden Det är bra att veta att han gör det Redan nu eftersom vi hoppas att han ska vara kvar Men vi måste ju också nämna mål nummer två Som vill ändå vara matchens delikatess Vi hade ju i alla fall på våra stegar där, Skällt en hel del På Simba, för att Simba var ju mer Simba Än den här ganska bra fotbollsspelaren Han var i två matcher och hade släppt bollen lite för eh, lite och lite för sent och stampat för mycket på den. Och sen så bara han in ett skott i krysset på proffsmaner eh, på rätt sida också så vi fick se ett mål i närbild. Ja men där tänker man också också såhär, varför skjuter han inte oftare? Alltså jag menar, han spelar ju på den kanten där han kan kliva in i plan och ta skott med sin vänster fot Och uppenbarligen så kan man ju skjuta med vänster foten Ja men klick in och skjut oftare då Ja, men det gjorde han ju Ja nu ja, ja men det är så dags nu ja, men, det, det kommer, men nu vet han till framtiden att han kan skjuta Ja, det får jag hoppas att han vid innan också Jo, jag tror också att det finns en poäng i att, att faktiskt... Jag tycker att Simba har varit lite lättläst för motståndarna eftersom hans, hans trick och hans, hans spetsegenskap är att dribbla. Och det gör han tyvärr lite för mycket ofta. Men kan han också hitta in i de här skotten så kommer backlinjen få mycket svårare att läsa vad han faktiskt ska göra. Så att jag tror att det kan vara en ganska god... Att det kan få betalt på lite längre sikt också så att han lyckas göra ett mål och vågar gå på fler avslut. Och där kan det ju finnas någonting som kanske är bra med att han får förtroende av Askebrand. Alltså att han får chansen och det känns ju som en spelare som han har ju verkligen blandat och gett. Och han har ju en del intressanta egenskaper samtidigt som ibland, jag håller med, han kan bli lättläst och sådär. Men han... han kanske kan växa med förtroendet han har fått och... Ja, det, mm. det. här är också som man hoppas att det här självförtroende att våga mm, mm. gå in och göra de här ja, idag matchavgörande besluten att gå in och avsluta eller slå passningar idag var ett skott som han kanske inte alltid har vågat göra annars och det då han blir lätt när han bara försöker göra sin gubbe typ eller så. Det inte annat kanske vi kan sälja honom på det här målet och han gjorde väl till mål och sa det är det är alltid värt. Then. Precis. Det var ju också slående apropå självförtroende att efter målet så gjorde han ju också två jäkligt bra brytningar på ganska uh, kort tid. Så att i, i, i duellspelet steppade han ju också upp. För att annars är det väl ändå lite si och så med hans förmåga att stänga till på, på den kanten den håller till. Det var otroliga brytningar faktiskt. Det var väldigt starkt. Det var fint att det målet resulterade att han blev Paolo Maldini. <laughs> det absolut finaste med, med det, det målet. Sen kan man väl också, äh, apropå så här, det var ju det var god stämning idag, tycker jag, på, på stegarna. Vi var ett, äh, li, ja, men ett lite större gäng i genomsnittet, skulle jag nog gissa. Mm. Det var lite rök indelningsvis och det var ganska bra med sång. Och det var ett fint, så här, umsesidigt äh, avtackande för säsongen mellan laget och supporterna och lastbilen. Jag tyckte det. det kändes liksom... Värdigt och hade vi inte vunnit idag Då hade det ju säkert varit så att alla hade Lufsat därifrån lite sådär mm. Med hängande axlar och huvud Så det var, det var fint faktiskt Om man får vara lite sentimental Vad tyckte du om östersmåga? då? Ja, det är en jävla bjudning mm. Det känns som att det är många spelare i VSK Som kan göra det bättre i den där situationen Det är kanske inte någon som gör Ett jättemisstag Men det är inte heller någon som visar den här som det ser ut, viljan att verkligen få bort bollen till varje pris. Jag tycker att de där målen måste vi få bort för att kunna bli ett riktigt topplag och utmana på de finaste platserna i tabellen till nästa år. Jag håller helt med. men det är ju De flyttar fram på kanten. Simba är lite för sen när han ska sätta press. Vilket gör att de kan slå ett lågt inlägg mellan benen på Sjån. Alltså det där är det andra liksom ledet Där man måste hålla tätt Sen är vi första stolpen Har vi också en back som ja, Jag tror att det är Anton och David som inte riktigt vet Vem som ska ta bollen Anton, Anton vågar inte kasta sig ut Och David vågar inte gå in i situationen För att han är rädd kanske skadar sin målvakt liksom. Jag kan, kan tycka att Det är lite signen för den här säsongen Att David, Engström Och Sean är, ju, ja, det är ju mitt Mittbackar på en okej okay, nivå vi har ju saknat en liten härförare försvarsmässigt. att alltså varken Anton eller mittbackarna tar ansvar ordentligt. Vad är den här härföraren som styr vem som ska göra vad bak? Och det är det som nu målet idag såg jag inte, för jag stod på motsatt kort sida. Men generellt över säsongen så känns det som att det ofta, alltså vi ofta saknar en riktig ledare i, i försvarslinjen. Det kan lite se ut som att, att det är brist på kommunikation om man ser målen utan, utan något ljud till. Det ser ut som att vi inte riktigt bestämmer vem som ska göra vad. Och där jag tror att det är väl lite det du är inne på att just man behöver kanske en ledare som är mer, eh, ja styrande och ställande. Borta är att det kan vara likadant med ljud också. Mm. Att det verkligen är kombinationen som ja. brister. Alltså, det, alltså att vi inte riktigt. Borta på mm. friskis eh, trappan så spekulerade vi pratade lite om eh, skillnaden 2011 och skavalsen kom in och stod i mål tre matcher. Att vi har en som verkligen. Då, då har vi tre matcher. Det var en, en som verkligen styrde hela laget, försvarslinjen, centrallinjen, eh, som såg till. Att sådana här misstag inte skedde. Och det kanske är sagt där nu? Ja, men jag Jag tycker så här: Att eh, Anton har ju varit en eh, väldigt bra räddnings- och linjemålvakt. Eh, jag tycker att han under de åren jag varit hos oss ju har varit lite sämre på att eh, både äga straffområdet och dirigera försvaret. Men jag tycker att eh, han har. Faktiskt utvecklat en del av det här. Det är att han dirigerar väldigt mycket mycket mer. Och det har man. Det har såna här upplevelser när, när det inte är så mycket liv på läktaren om man står på steg. Att han pratar väldigt mycket. Så jag tycker att han försöker liksom ta den rollen. Jag tycker nog egentligen också att David Engström ju eh, har den. Så här potentialen och den erfarenheten. Men jag tror att min lite mer elaka tolkning är ju faktiskt att det är Sean som är den, den liksom bristande länken i den här kedjan. Och att Engström ju bitvis har sett lite sämre ut än vad vi kanske hade hoppats. Kanske har att göra med att han haft lite så här skadeproblem under säsongen. Men att han faktiskt också haft mycket sämre sällskap än vad han är van med. Menar, att den här bollen liksom ens kommer in i slagområdet. beror ju på att vi har liksom i två led dåligt försvar innan den ens dyker upp. Mm. Ja, vi kanske kommer diskutera lite truppbyggnad och eh, truppuppsättning framöver. Precis, vad vi ska dra för slutsats av sådana där iakttagelser. Precis. Eh, men vi kanske egentligen är klara med eh, östermatchen där. Eh, och då tänker jag att vi kanske ska börja liksom prata lite om säsongen som helhet. Ja. Eh, vi kommer sjua. Eh, såg att VLT skrev att det var en historiskt bra eh, placering. Jag har inte riktigt fördjupat mig i det utan jag såg bara rubriken innan ja. vi satte. Jag är lite oklart vilken historia. Alltså, mm. vad, vad som är så historiskt. Med vi har väl. Jag tror att jag i superrättad också. Det, det, var det var väl jävligt länge sedan. Det var väldigt no, länge att vi var där. 2000 ja, var majsan. Ja, vi var. var ju där 2011, men då placerade vi så historiskt lågt, kanske. Ja. Ja. allt är historiskt. <laughs> ja, ja, exakt, allt är historia. Nej, men det är ju klart att eh, på så vis är det ju den bästa placeringen på väldigt, väldigt länge. Ja, två decennier tidigare. Så mm. Mm. Men eh, om man tänker på... Nu formulerades det ju aldrig en en målsättning utåt eh, på ett tydligt sätt. Alltså det som sades var ju att eh, vad gäller budget så budgeterade man min sjunde plats och det klarade vi av. Men det var ju liksom inte truppens mål. Och mellan, mellan raderna inför säsongen så märktes det ju att förhoppningarna var ju, och siktet var ju betydligt högre ställt än plats nummer sju. Och om man betänker det och dessutom konstatera att det var ju egentligen en ganska svag superrätt uppställning i år. Så även om vi spottar upp oss ordentligt under hösten så är det här liksom en, en bortslarvad säsong, tycker jag. Det Hade vi, hade vi inte liksom nu... Kunna glädja sig åt att komma ur ångesten med att börja liksom blicka ner, inte bara mot kvalplats, negativt kval, utan kanske direkt nedflyttning som du kände ett tag när vi fan inte tog poäng på evigheter. Då. Ja, så, så sen kommer den här fina fasen med fem segrar och så. Men, vi är tredje bästa lag de sista 10 matcherna. Ja, och det är ju då, det är den delen av säsongen som är värd att ta med sig. Exakt. Men om vi ska ta säsongen från början, så det är en historisk lång säsong. För nu sitter jag här i december. Jag vet inte ens vilket datum det är. Femte uh, tror jag. Femte fem, december. Uh, och säsongen började egentligen det alltså, är en kort men lång säsong. Men det var ju AIK borta i ett match. Mm. I uh, februari va? Ja, stort januari säger jag. 25 januari. Shit, var roligt att vi åkte mm. alltså. Amen. Och nu sitter jag här i december. Och ska samfatta det här. Det är jätt, jättelänge sedan. Uh, då hade man ju några förhoppningar och tror på att det här laget skulle kunna göra stor i den här serien. Då spelar vi ett, ett mot dem va. Mm. Och Alfa, nästan guld och gröna skogar eh, när vi liksom eh, spelade försäsong kuppen tre tre mot Sirius var väl höjdpunkten där eh, då tänkte man att det här kommer ju gå lekande lätt. Eller? Ja, ja. man har väl sett jag tror spelarna också tagit upp uppgiften att sege och det är många av oss supportrar som också har gjort det. Jag har inte sett den igen men resultatet imponerade ju på alla och det var ju det kändes ju som att det tog en ganska enkel serie men jag tror ju den matchen specifikt gav lite kanske överdrivna förhoppningar på den här säsongen. Jag tror om man ska återminnas den matchen så, så ska man också minnas att Sirius var relativt offensiv i den matchen och vi kontrade en summer om. Och om man trodde då och exponerade liksom att superrätten här kommer bli ha ett liknande scenario där lag kommer vara väldigt offensiva mot oss så, så borde man kunna dra i slutsatser redan där och då att bara det här spelet kommer inte kunna ta oss till de eh, absolut högsta höjderna men det var ju jävligt lovande just nu effektiva vi var tycker jag den matchen Men tar... Nej, tar vi oss till allsvenskan då kan det spelet vara bra, det är så du menar Ja, men alltså lite så. Det är klart att är man i man ett allsvensk lag som heter ett superrättan lag, eh, så kommer man förmodligen ha ambition att vara lite mer offensiv mm. eh, och egentligen förutsätta att man kommer föra spelet. Och jag tycker VSK i den matchen, nu med reservation så var det jävligt länge sedan och man har inte sett om matchen. Men eh, vi var extremt skickliga på att utnyttja de luckorna som Sirius lämnar bakom sin straff, eh, backlinja man kan säga så här, Det som ju verkligen har eh, utvecklats i, i spelet jämfört med förra säsongen det är ju att vi har blivit mycket mer aggressiva och samordnade i pressspelet. Det måste man ge Aske Det har han jobbat väldigt medvetet med. Och det märktes ju jättetydligt i eh, träningsmatcherna mot bra motstånd som AIK där på, på Skytteholm men ju också i de här svenska kuppenmatcherna mot både Göteborg och, och Sirius. Eh, och, men det är, nu har jag sagt att vi inte ska hålla med varandra när vi har podd Men, men det var ju liksom det spelet vi kunde sätta där Medan när vi då liksom kom till superettan Och mer mänskligt motstånd Och kanske var tvungna att göra matcherna själva Då saknades det där alltså, Då blev det ju väldigt mycket ja, Ganska så uddlöst handbollsspel när vi fick rulla bollen från Effektiv kant till kant. effektiviteten som vi hade kanske på försången gick över till att vi träffade stolp och Ribba ganska mycket i inledningen. Och sen, alltså jag tycker för jag tycker vi inleder om man går in lite på själva superettans så tycker jag väl framåt guys vilken omgång det är fjärde femte fjärde, fjärde och sen ja, fram till regnuppehållet. Så gör vi det Alltså ganska bra, även om vi inte... Det var inte så att Vi, alltså, vi hade väl vi vann AFC borta två kryss efter det, tror jag. Mm. Uh, och vi kryssade mot DG Forss hemma också. Ja. Jag tycker, där spelar vi ganska bra ja, också. Absolut. även om vi kvitterar på slutet så tycker jag vi är fullt förtjänta av ställa poäng där. Uh, och jag tycker, alltså, jag tycker det är egentligen överlag så här... Det börjar ju falla efter ett tag. Men jag tycker vi inleder ganska positivt, smelmässigt. Utan att vi får med oss så många trepoängare. Mm. Men... Uh, Ja, det sen ju längre det går så går vi ner oss också i insatserna, eller alltså hur vi spelar. Och det är ju... Men det är väl också ganska rimligt om man inte får någon vidare utdelning. Och det börjar gå emot så är det väl lätt att det, man, ja, bara, alltså det går åt fel håll man i någon nedåtgående spiral. Ja, men det är så här, mot, mot AFC så borde vi ha vunnit större, men vi vinner ändå. Så mm. det, det är ju bra, det är en premiär det är nervöst. Degefors och Öster visade ju båda vara liksom topplag och vi spelar oavgjort och det tycker jag verkligen är så här resultat man kan leva med. Och sen kom den här alla famösa regnmatchen. Men det är liksom, eh, och det är där det händer någonting. Men plus tänker jag nästan matchen efteråt, alltså eh, det är ju efter Sundsvalls matchen det sen går riktigt åt skogen. För att mot Sundsvall var vi ju liksom inte riktigt med mm. på något vi, så det är där vi gör liksom taktiska förändringar och täter, vi får spela back och det fungerar inte alls uh, ja men om, om man tänker den Sundsvalls -matchen, så där tar vi ju ledningen mm. och vi vet eller alla som har sett svensk fotboll de senaste tio åren vet att Sundsvall har två kvalitetsspelare i Johan Blomberg och Pontus Engblom vi tar ledningen men ändå på något sätt lyckas vi bjuda Bjuda en av de här två spelarna så att han kan göra två mål och vända den matchen. Det känns lite som att... Det har varit genomgående den här säsongen tycker jag att vi har släppt in för lätta mål. Och vi har stundtals inte kunnat liksom neutralisera motståndarlagens främsta hot. Jag tycker det belyser oss ganska bra av den här matchen. Ja, och... Alltså det, det vi gör även där är ju så här... Vi tar ledningen och det... det... Kommer visa sig sen under säsongen också att det inte är så mycket värt för oss, tyvärr. Eh, många lag, där eh, ja, de tar ledningen så, så vinner man matchen. matchen. Nu har jag inte exakt statistik på det, men, men vi eh, tappar ju ganska ofta ledningen, eh, tyvärr. Eh, sen efter sundsfall så har vi Jönkile hemma. Och där där eh, <luckas> lyckas vi få med tre poäng eh, efter en frisparks-variant inropad av Karl Karlsson. Dogge gör sitt första och enda mål för oss i år uh, Ja, den är, den, den, är, den är bra Men sen, sen radar vi upp förluster Efter det Och även Jungshidematchen så liksom vi skapar inte speciellt Många chansen, sida kom ju Väldigt sist, när jag inte jo, då, jag menar och, och, och, Det är ju en fantastisk frispack Variant, men det är ändå ett fattigdomsbevis Att man ska behöva liksom Vinna på det viset mot hemma. Med kniven på strypen. Men du otroligt skönt var det på stegen. Ja, med... det var under. Det var... Det, var... det var faktiskt en match jag var inne på. Då lekte jag press. Så det var ju underbart. Men, Men ändå så ska du inte behöva hamna i den situationen. Men om man får köra någon slags hobbypsykologisk analys på det här med att vi tappar ledningar. Så skulle man väl kunna gissa på att just det här med att vi... vi har släppt in ganska mycket enkla mål. Och just nu... är. Vi har fått några matcher där vi har tagit ledningen och också tappat den. Så kan man ju tänka att det blir, lite, det blir en ond spiral av det hela. Spelarna vet att vi släpper in enkla mål och vi tappar ledningar. Så vad händer när vi får en ledning? Och just den där grejen att när vi släpper in ett mål. Mm. Då släpper vi in det jävligt snabbt efter. Ja, då... och, och, och spelarna, alltså oavsett vad man säger om det. Spelarna har ju det i bakhuvudet att det har hänt fem gånger innan. Liksom. Och det är ju inte... Det är inte... Hur enkelt som helst att bryta en sån negativ trend. Det man kanske sku skulle vilja ha sett från tränarhåll är ju att... Vet man att, att ett lag har problem med det här och att man har en jävligt dålig trend... Och det verkar gått troll i, i det med att ta ledning och släppa in ett mål så kommer det till. Det blir väl att faktiskt justera och verkligen täta till. Eh, speciellt om man då släpper in en kvittering så att man inte också får ett baklängesmål. Även där kan jag tycka att vi saknar en härförare liksom, alltså någon som verkligen någon som vill ta tag i taktpinnen och visa att vi, äh, det här ska inte göra igen någon bakifrån alltså, ja, men typ Sean, Kalle David var Engström, vi har... det är mycket rutin i de gubbarna Anton för också alltså någon som verkligen Ta, ta, ta tag i det och vi bestämmer sig att vi ska inte fortsätta vara det här laget. Vi ska, vi ska bryta trenden och jag, jag tycker inte att vi har den, den det kanske inte behöver vara du nämner ju väldigt många defensiva spelare här men även de här fanbärarna vi har i Simon och Filip och Caravan och några till där kanske man också skulle vilja se ett lite större ansvar just det här med att Fan, vi, och vi släpper fan inte in så här jävla enkla mål Skärp till det allihopa liksom ja. Ja, för det var ju en jävla negativ trend där jag tänker efter guys-matchen så förutom Jönk ja, vi förlorade ju fem av nej, ja, fem av sex matcher eh, där på raken och det var ju, var ju den vi vann som kom sist eh, så, så den liksom vi vinna på hemmaplan men det hade vi ju en riktigt usel trend ett tag. Och det Ja, det såg ju dåligt ut. Men precis det som du säger, Kristoffer. Vi har varit inne på det flera gånger förut i podden. Att det som ju faktiskt saknas, det är den här typen av spelare som upprätthåller det som ska vara liksom den lägsta nivån som kan accepteras. Och det saknas hos oss. Alltså att ha spelare som helt enkelt inte tolererar att man faller ur ramen eller att det blir för och menar, det, det kan ju låta larvigt så att droppa lite namn, men man behöver ju liksom en sån här, du vet, för menar, här, en Daniel Andersson som han var i Malmö eller en Sebastian Larsson i AIK. Och jag fick, jag fick Martin Andersson för, att, för att prata VSK SK. Ja, men precis. Och det har ju vi saknat under lång tid nu för att tyvärr är det så att våra mm. bästa spelare de har, har inte liksom haft förmågan att eh, lyfta någon annan tycker jag. Utan när de har varit väldigt bra och levererat så har de varit bra som individuella spelare. Men eh, haft fullt show med sig själva och inte liksom så lugna i sin roll att de har kunnat upprätthålla eh, liksom nivån för, för truppen i sin helhet. Och det har vi verkligen saknat. Man, man behöver kanske en, en lite av en polis liksom, ja. i laget. Och, eh, några av de här våra finaste trogna spelare de kan ju faktiskt alltså, lead by example. Och göra jävligt bra insatser och kämpa och slita. Men ibland tror jag att, att just den där polis... Det här accepterar vi inte. Den vokala spelaren som... Ja. Den spelaren har vi helt enkelt. Ja det finns inte. Och det är, jag tror inte att man kan kräva att... Att spelare som inte har den personligheten helt plötsligt ska bli det för då faller det sig inte naturligt. Utan Nej. Det. Nej. Om någon försöker ta på sig den rollen utan att kunna leva upp till det på något sätt mm. då kommer det ju falla platt. Precis. Så, där. Så att det gäller ju att få, få in en sån människa i truppen. Och jag tror att en, en sån människa i truppen hade ju kunnat någonstans här under resans gång eh, mm. kunnat bryta den här negativa trenden. För att alltså jag tyckte det, var ju, det var ju smärtsamt, mm. så som det såg ut ett tag där. Att det var liksom under all jävla VSK-värdighet att kassera så många förluster i fullt. Mm. Och det eskalerade lite under AFC hemma kan jag tycka. Ja, då är vi lite längre fram dock. För Innan dess så hade vi ändå vinna mot Brage lite överraskande. Vi är fortfarande på vår säsong nu, tänker jag. Du, du är väldigt kronologisk här Ja men det är lite så är det Man kan inte blanda ihop de där sex förlusterna Med förluster som kommer senare äh, Ja det kan man väl göra Men, men äh, vi, vi helt Plötsligt så vann vi ju mot Brage hemma Det var ju riktigt skönt och äh, Men var inte det mer undantaget Som bekräftade re ja, regeln Att det vi kan... förattlade till där Ja så kan det ha varit absolut Men det bör ju ändå nämnas Jo då och det, det bör ju nämnas också att Daniel Svensson var där och liksom räddade Segen åt oss Som kanske har fått En del spott och spe i sina dagar Men där verkligen kliver fram Och ser till att du får tre Då säger jag för du så spot och spe Så säger jag well spotted Jag tycker att det, det är klart vi ska prata om Att Daniel vann den matchen Åt oss och det var så jävla välförsänt mm. Med tanke på hans Eh, trogna insatser menar, en, eh, ja, Vi har ju pratat om hur det var mot först borta Med den frisparken från 45 meter och annat Så det, det kändes eh, underbart att han fick ikläsa den rollen också Ja men verkligen, och det, det är skönt att se liksom att, Alltså en sån VSK-hjärta Som liksom vill stanna och spela i klubben år efter år du kan kliva in och leverera Och det, mm. det har han gjort även tidigare Liksom har tagit eh, Första spaden Säger man väl inte i fotboll Men eh, han har liksom gått in och tagit eh, Första handskarna från Sixtemolin och liksom andra som vi ändå Värvat för att de ska vara första målvakter Men sen i, i, i slutet På säsongen så står ändå Daniel Svensson där och är ja. eh, Vår första målvakt eh, Sen kommer Anton men Ja, men ja, ja. framförallt kanske de senaste åren har varit lite när det gäller Daniel alltså, och då har han ju fått lite för chanser mm. så har det varit en hel del upp och ner. Och därför är det så kul i år när det har alltså, att då har ju ändå levererat de matcherna snarastor. Tycker jag och eh, Brage hemma är väl liksom tryckern över i det för där vinner han ju poäng åt oss. Mm. Det att... alltså Danne har verkligen gått in Ja, de matcherna stod i år så äh, han över, överlevererade det För det är ju en roll som är väldigt otacksam som det var varit typ senaste åren när han slängs in visst, man kan betoka över hur frisparken går in det är först borta förra året men situationen han har när han inte spelar särskilt ofta och sen ska som Morva komma in och leverera på topp alltså, det är såklart, det är inte hur enkelt som helst och Nej, men i år kan väl ingen bara missna med hans intresse. Att... Verkligen inte. Och Nej. det som är lite intressant är att man måste säga att Antons vårsäsong var ju inte fantastisk. Nej. Han var ju mer mänsklig än vad vi har vant oss vid. Medan han spottade det rätt ordentligt under hösten. Och det kanske liksom inte är helt oviktigt att, att han också insåg Nej. att här har vi liksom en, en backup som inte kunde och leverera när han var skadad, så att Eh, det har ju fyllt funktionen liksom både på så vis att Danne Svensson fixade viktiga poäng mot oss men kanske också att han, han skapade en viss press. Konkurrenssituationen mm. är alltid helt viktig. Känslan är ju att Anton som hade en del skadeproblem under vår säsongen att han kanske spelade någon, ett par matcher för mycket. Ja. Då för om man ser på hans insatser. För där tycker jag ju, jag håller, där håller jag helt med att han har höjt sig under hösten och blivit mer av en matchvinnare som vi på något sätt har blivit vana att se honom. Mm. Nu börjar vi komma fram lite i slutet på sommaren här, kanske. Eh, vi har ju lite att blanda och ge. Eh, efter Brage tror jag åker då förlora mot Träderborg borta i typ knappt över halva plan. Eh, <laughs> sen vinner vi mot Umeå hemma. Eh, får en liten gratis mål där på muren som inte. De. De håller avstånd kan man säga. Men här blandar vi och ger lite grann Vi tar poäng mot Jönköping borta Sen i någon match efter Och Nu börjar vi ändå ta lite poäng Det är inte bara de här förlusterna Samtidigt vet jag inte om så här Spelet egentligen ser så mycket bättre ut Eller vad tycker ni? Vi famlar ju lite efter, efter Något spel som är liksom 100% framgångsrikt Men vi lyckas i alla fall bryta den här negativa trenden Som vi hade tidigare under året Och börja ta poäng och det blir ju onekligen viktigt för totalpoängen och det som gör att, då, gör att vi klarar oss kvar. Eh, sen var den här upp, eh, uppryckningen beror på, det, är lite, det tycker jag är lite svårt att säga så här i efterhand. För det är, lite, det är många matcher som egentligen flyter ihop där som vi, som vi är lite mer jaha. Och vi ska väl dessutom komma ihåg att vi har ett par fluster just där efter sommaren som är känns lite onediga mot sämre lag. Framförallt, vi har ju Dalkult, Norby guys uh, guys. Men AFT hemma är väl kanske pricken över när det gäller... Alltså, där och då hade jag väldigt svårt att se hur vi skulle vända trenden. Det ja, ja. känns den, Jag vet inte... Då visste jag inte hur vi skulle ta på igen. Ja, jag ser så ser man väl bottenmärket för säsongen på något sätt. Så att det... Alltså, då du säger, då visste man inte hur, hur fan ska vi ens kunna vinna på något lag efter det här. Det, sen kom det ju någon värvning där, jag vet inte. Men jag tycker att, eh, att det såg ut som det såg ut, det har vi ju kunnat ganska snabbt konstatera och vara eniga kring. Men vi kanske ändå ska borra i lite varför det såg ut som det såg ut. Och då, då måste man ändå säga att det var ju ett, ganz, det var ett ganska stort hattande under vår mm. eh, och det, det är ju är ansvar det gör det inte lättare att sätta ett spel när man eh, inte, inte liksom ger ens en chans till kontinuitet jag tycker också att eh, Askebrandt sa ju någon gång här på, på ett så här senare stadium att eh, Ja men nu har jag bestämt att uh, istället så här, jag, jag vill prioritera de spelarna som tar löpjobbet så, därför ser liksom uttagningen ut som den gör ja det är en rimlig hållning men varför, varför dröjer det till omgång 20 Och liksom göra den typen av konstateranden och då kan man ju liksom så här, eh, som du sa Andreas, att, ja, berodde det på en värvning? Absolut, så lyfte vi oss med en Prodell, kom in, vi fick ett annat alternativ. Och, eller var det du Kristoffer som sa? skit samma det var någon som sa, berodde det på en värvning? Det är klart att vi hade en Prodell-effekt, men om man kollar vad som hände så är det ju så att eh, samtidigt som Prodell kom in så blev också Sporong en startspelare. Och Sporong är ju en sån som gör det där otacksamma jobbet. Som inte liksom så här duckar för en enda närkamp eller en enda löpmeter. Och det, det tror jag också gjorde stor skillnad. Och jag, med, med risk för att vara lite självupptagen så måste jag ju påminna om att när vi mötte Öster säsongen innan. Det var det sista matchen då Thomas Gabrielsson ledde laget och sen blev konfronterad när vi däcket vid ståplats så var en av de sakerna som man fick jävligt mycket själv för var varför spelar vi inte som spelare som Sporong som de få chanser har fått ha visat jävligt mycket hjärta och nu är det otroligt utlöst. att det då skulle behöva ta nästan liksom en hel säsong till innan han får förtroendet och när han väl har fått det så har han visat sig så otroligt så här vuxen och kapabel att ta den rollen det är ju ändå liksom ett jävla... man kan säga, vad bra att han nu har fått ett genombrott. Samtidigt kan man säga, vilket jävla resursslöseri. Och det här är ju en spelare som kommer, som vi plockade in till vår akademi från Eskilstuna. Och som har visat framfötterna. Och vill vi någonting med den här ungdomssatsningen, också ekonomiskt, då måste ju den här typen av spelare gå före. Eller massa jävla... Soffpotatis, mm. eller ursäkta? Jo, alltså, det säkert hade han kröts på tidigare Men det är också så här, vi ser ju inte allt han gör eh, Alltså jag, jag kan ju säga Jag, jag är jätteimponerad av Nu när han kom in och tagit plats. För jag tycker han är given i, i laget just nu Men det är inte så att Alla insatser innan Alltså de har varit okej okay, Men det är ju så här ja. Jag håller inte alls med För, för Sporon kommer ju in i premiären mot AFC borta och stängde sin kant. Och var hur jävla bra som helst. Så man tänkte. Shit. Alltså den här killen måste vi se mer av. Och sen så tar det liksom. En halv säsong. Innan han får den typen av chanser igen. Jag tycker det är liksom. Det är, det är, det är en dålig tränarinsats. Men det är ju inte den första tränaren. Som sätter honom på bänken heller. Nej. Men det kanske är ett problem. För jag tänker att vi måste ju. Om man är tränare i ett lag så är det väldigt lätt att välja liksom så att säga de, de säkra valen. Så, för man, vill i, man vill inte hamna i skiten och man vill inte bli kritiserad för att ta risken för mycket. Men direktiven kanske skulle se annorlunda ut. Nu säger vi så här att vi har satsat mycket på ungdomsverksamheten för att vi ska kunna bli ett förse a med spelare men också för att vi ska kunna bli ett säljande lag. och Ibland kanske det betyder att man också faktiskt måste spela en spelare som är just nu lite lite sämre men som har mycket högre potential än någon annan den där ekvationen är inte lätt men, men jag tror vi diskuterade tidigare och frågade att liksom, hur ska man göra det, är det så här, ska styrelsen skicka ner det till tränarstaben att så här, de här spelarna ska spela eller det här för, för att... det borde ju finnas en, en linje från klubben som tränaren också är medveten om jag tycker absolut inte att, att styrelsen ska inte vara inne och peka ut enskilda spelare men man kan ju precis som man sätter upp så här vissa mål så här, att vi, vi ska släppa in färre mål eller vi ska dra på oss färre gula kort eller vi ska vara spelförande så kan man ju säga att vi ska liksom ge fler unga spelare chansen. Det, det kan ju vara ett tydligt direktiv. Ja, precis, har klubben det som vision att vi ska börja bli en säljande klubb som levererar egna talanger och som senare kan gå vidare. Då får man ju också se till att rekrytera en, en huvudtränare som har som har de liksom erfarenheterna och man har, man har sett att den, den tränaren tar fram unga spelare ur föreningen. Men där finns det, alltså just om det, med tanke på det du säger och sen att se på Askerbrand så är han väl ändå en tränare som har fått en del spelare nerifrån och gå vidare i karriärer alltså som han har haft. Jag vet inte, det, är ju, jag, det är svårt att veta exakt hans roll i det såklart. Men det har ju hänt förut, och på det sättet kanske det är bra att han stannar en säsong till minst. Och så fortsätter vi. Det för det känns som en sån som Albin tror jag också. Det känns ju som att han verkligen hittar rätt i det här nya systemet som kom. Samtidigt som Prodell kommer in, ska vi inte glömma att vi går över till en ja, 3-5-2-5-3-2, vad man ja, väljer. För. Och vi hittar ju rätt. Alltså det är såklart Prodells interiör spelar en stor roll. Han kommer in och han. han hinner göra sina sju mål den här säsongen när det var plus en delas sist Men det är också någonting med spelsättet som gör att vi får ut mer av eh, ganska många fler spelare. Jag tycker Filip från eh, kommer ju upp i nivå under hösten. Eh, Albin kommer in och gör ett jättejobb och blir utan problem ordinarie som det känns. Alltså det är fler... Det kändes som... Där, just den här 3-5-2, där känns det som att vi har hittat någonting att bygga vidare på till nästa år. Eh, och sen... Absolut, men jag, jag tänker ändå så här, just eftersom eh, Albins inträde i startälvan var så jävla smärtfritt. Alltså det var inte så här, han behövde ju inga matcher på sig för att växa in i rollen, utan när han fick förtroendet så levererade han. Och då tänker jag liksom, att det måste ju ändå vara så här, vi indikerar att det där har funnits i honom under en ganska lång tid- och att vi inte har något utnyttja det är något slags underkännande för liksom ledarstaben. Mm. Nu har vi lite gått vidare från att utvärdera säsongen till att utvärdera tränare och spelsätt och hur man använder spelare. Så, för... så ska vi, vi gå tillbaka till, till säsongen. Vi var väl någonstans där eh, AFC hemma, guys borta toskade vi också. Men så här äh... är väl Jönköping södra hemma va? Precis, en ny vändpunkt nästan. Ja, där var ju man kan väl säga att klubbens ålägga kris var i princip den matchen fram till att vi kvitterar på övertid. För att där tror jag att tålamodet hos många på läktaren, eller ja, vid muren och för all del hemma vid tv-apparaterna började ta slut med Askebrand och... Eller förtroendet började ta slut. Och jag tror att den där sena kvitteringen mot ett topplag var nog jävligt viktigt för laget ja, att få... Po poäng i ström. Ja, efter att det hade kastat sin in svart rök i vilket matchminut då? Jag tror inte det kastades in någon. Nej, okay, men det, det, rök, det rökte svart mm. i alla fall. Som det rökte. Mm. Ja, nej men visst. Och dessutom så började det hända andra saker samtidigt. Då, då hade ju liksom den ekonomiskt ansträngda situationen också uppdagats. Så det var ju, det var ju rätt jobbigt att stå på den här skakiga stegen. Och det var väl inte... <laughs> det var, så här kan man, om vi ska vara lite ärliga, så var vi väl liksom... Vi var väl så jävla uppgivna inför hur det såg ut att den där kvitteringen som väl kanske då räddade jobbet, Askebrand, nu så inte bara med så här entydig glädje? Nej, där och då kändes det som att nu skjuter vi upp problemet att vecka till. Det var konstgjord andning. Ja. Um, men med faset i hand så, så var det kanske tur... Uh, att vi faktiskt gjorde den där kvitteringen så att eh, Askebrand och truppen orkade jobba på. Och... Ja, absolut! Och, och det ska man ju känna som att man ska ge truppen och ledarstaben att vi uh, till slut vänder på trenden. För det såg ju mörkt ut och, och det fanns ju rop på uh, avgång uh, från folk. Uh, men uh, alltså, de steppar ju upp i slutet. Alltså när det ser så mörkat ut så steppar vi ändå upp en nivå och vi avslutar ju, som jag sa tidigare, de tio senaste matcherna, sista matcherna, då är vi ju topp tre. Är vi Men det är ju verkligen alltså, Matchen innan var väl typ av hemma, va? Hemma matchen innan. Ja. En en matchen, in. ja, och sen tar vi mot guys också. Han ja, har mot en lag. Ja. Och sen är den här Jönsson-matchen. Det är... Det är en liten vändpunkt för, för säsongen på något sätt Alltså just den där poängen Jag, jag tror att mm. den är för laget Alltså de slutser mm. samman Det är ett moraliska eh, Att vi går vidare Ja och sen kommer ju värvningen av Brodell efter Det ja, det, det, är ju, det är ju den absoluta vändpunkten Och den, den eller de som ligger bakom Den värvningen ska ha en fet jävla lars för att utan den värvningen Så så jag tror jag nog kanske inte att vi hade stått här idag utan att åtminstone behöva kvala oss kvar Ser Nej, det är, jag tror också att det är, det är den som, som avgör till vår fördel. Att vi, vi får de här enkla målen på något sätt som han nosar upp och sparkar in. Och som han... Man ser ju att han, han är inte så världens bästa spelare utanför straffområdet Men liksom i straffområdet så nosar han upp lägerna och trycker dit bollen det, det är vad han gör Och det är otroligt mycket värt i ett sånt lag som VSK Framförallt, vi är ganska duktiga på de andra eh, sakerna Vi liksom vi kan bolla runt, vi är så bollsäkra män och trycka dit den, Där behöver vi någon och där har vi och jag tyckte En stor känsla jag hade under första delen av säsongen var ju att motståndarna behövde så mycket mindre det krävdes så mycket mindre för dem att göra mål på oss än vad det krävdes för oss att få in bollen i mål. Och där gör ju en sån som Prodell jätteskillnad. Alltså det är... men, men jag tycker att du ändå så här förminskar Prodells egenskaper som fotbollsspelare förutom att han är målskytt. För att absolut, den största skillnaden är ju att vi har fått ett väldigt... En en tydlig station och spela bollen till straffområdet. Vilket ju har liksom lyft en sån som tror Troné för att nu kan han spela bollen på, på en viss typ av yta och han kan liksom räkna med att det är någon som dyker upp där. Och också Troné är inte den som är markerad hela tiden. Nej, alltså. precis. Utan det, är fler, det, är, det är fler personer man måste liksom eh, ta teckning för. Eh, men det, det som jag har imponerats av med Prodell, inte minst man betänker att när han kom till oss så var han ju inte för fem år liksom, matchtränande. Men han är ju så pass smart så han vet ju hur han ska använda sina liksom, resurser också. Och, och det menar jag också i, i liksom pressspelet och vilka ytor han skärmar av så, så är han liksom så... Han är så jävla erfaren och smart så trots att han inte var fulltränad. Så när han tog liksom löpningarna, också de defensiva så gav det resultat. Eller när han väljer att gå in i närkampsspelet så gav det resultat. Tänk som Young Kile borta där liksom så här, jag liksom är in och buffla lite på, på liksom deras mittback. Och så dimper bollen helt plötsligt ner hos Borong som kan smacka in den. Så att han, är liksom, eh, han har en erfarenhet som vet vilka situationer som man ska liksom, eh, engagera sig och värdera. Alltså, jag tycker också att efter att Prodell kommer in så får vi ett lättare sätt att spela fotboll. Alltså, vi, vi får en tydlig filosofi mm. hur vi vill anfalla. Hur vi vill göra egentligen För att eh, Tidigare under säsongen så här, det har det varit så här konstigt När vi har, haft, ja, vi har typ haft Karvan ensam uppe Det är inte schysst mot Karvan att Att han ska vara själv där uppe Och, eh, och visst Slå in några, några Höga bollar mot han eller För det, det är inte hans spelstil Nu När vi får in Prodell så får vi liksom Ett sätt att ja, men nu, nu ska bollarna gå på han Och han är en annan typ av anfallare än Karvan. Det tycker jag man har sett senast man kan nog ta in förra säsongen också att helt plötsligt har vi någon som avslutar de här inläggen som kommer mellan målvakt och backlinje. Och det är inte så att vi inte har slagit om bollarna tidigare, men vi har varit så smärtsamt vi har smärtsamt behuften en anfallare som just alltid söker upp den ytan ja. och så faktiskt sätter och det in har vi. inte på. haft Precis. Det har vi verkligen haft. för att vi har, vi har spela ett spel efter eh, spel som vi inte har. Men när vi får in Prodell så kan vi spela ett spel efter materialet vi faktiskt har. Mm. Mm. Och, men tycker ni att Prodell är liksom den enskilt eh, största faktorn till att vi spottar upp oss så pass mycket som vi gör? Eller finns det andra faktorer som gör att vi blir bättre? Jag tycker att Prodell lyfter resten av laget till att vi kan spela mm. ett annat spel- Därför, jag, tror, jag tror inte man ska alltså, det känns ju Han kommer ju nu i en jätteskillnad det, det går inte att komma ifrån Men jag tror inte man ska underkatta heller att vi går över till tre Alltså det där att vi får två anfallare tillsammans Som kan jobba här uppe uh, Nu tror jag att både Dogger spelade en del i inledningen av säsongen Och sen Karven uh, Det känns ju som Prodell är en bättre spelare än båda De två, det handlar inte om det Men att De blev ju ganska ensamma ofta Fick väldigt otacksamma roller. Och vi lyckades inte få ut jättemycket som det var de senaste säsongerna. Liksom. Och en sån som Filip höjer sig också när han kommer i den Nej, där klart. anfallsrollen. Så jag tror, jag, jag tror det går ganska mycket hand i hand känns det som. Ja, det är många. Just att, att vi har någon som helt plötsligt gör de relativt enkla målen. Gör också att, jag pratade lite tidigare om att det är en negativ trend- kan liksom bli steget stora spöke. Att man, man blir svag eh, psykiskt. Och såklart även det omvända. bör vi få lite enkla mål. Och vi, vi fick någon välbehövlig vinst där med Prodell i början. Och då lyfter sig flera spelare. Och man börjar helt plötsligt tro på att. Vi behöver inte skapa så jäkla mycket för att vinna. Eh, utan vi har någon som, som sätter chanserna. Men det är flera som ni har varit inne på. Det är flera saker som händer parallellt med att Prodell kommer in. Eh, jag har redan sagt, vi har, vi har en prodell-effekt men jag vill säga att vi har en sporong-effekt. Mm. Jag, jag tycker att det gör skillnad. Och liksom, och kanske inte bara säga att eh, sporong är liksom en spelare som lyfter ett helt lag. Men om man tänker, vad får man in när man spelar sporong? Jo, man får in en spelare som tar precis varenda jävla löpmeter. Som trots att han inte är liksom, eh, fysiskt så jättestark ändå går in i varenda närkamp. Det kostar på att möta honom. Det, liksom, det blir ingenting gratis för motståndarna Och det här händer ju ungefär samtidigt när, när Askebrand själv säger i kommentaren att ja, men nu har jag valt att prioritera de spelarna som liksom tar de obekväma löpmetrarna i laget. Så att det spelar roll. Och sen såklart att vi liksom har en annan uppställning med, med två liksom tydligare forwards-alternativ. Så det, det är gemensamt det är en lycklig kombination. Kan vi prata även om en liten Simon Johansson-i-formeffekt också? Verkligen. För han har ju verkligen ryckt upp sig nu på slutet. Man wow. ser att han, att han... Nu när man ser honom spela så här som han är gjort på slutet så förstår, man, så förstår man tydligt i efterhand att han inte var helt fitt och redo för spel i början av säsongen. Så det är glädjande att se. att Det finns, det, det finns nog ja, finns fannsar att han är mer där. på höjderna som han kanske har haft... Som vi såg förra året inledningsvis och har alltså sett åren innan. Att han har, haft, alltså han har haft ganska hög kapacitet i sig. Men det senaste året har ju, ju känns tufft. Men som sagt, han verkar ju också ha mott bra av när vi gick ut till 352. Han, han har en annan komik. vilja också. Alltså ja. han har ett annat, jag vet inte vad det är som har gjort det. Jag vet inte om det är att Prodell har kommit in eller att alla eller vad höjt sig. Men han har, det känns som att han har ett annat äh, klipp i steget. Ett annat, alltså han, han vill mycket mer nu. För att han är ju, som alla visar sig här runt den här micken, en ur Och alla vet ju om att han är det. Men nu känns det att han visar verkligen att han, att han, att han är det. Och han är ju fan mycket bättre fotbollspel nu än var vårsången. Det är jättekul att se. Men han har ju själv också sagt att han ju liksom under vårsäsongen inte var i fysisk form egentligen. Det är det ena. Men sen så tror jag, och det här är ju inte något exceptionellt för, för Simon, utan det gäller ju alla. Har man en tydligt identifierbar uppgift och den uppgiften är liksom också ganska enkel och begränsad, då blir det mycket lättare att leverera. Man måste väl ändå säga att ibland så tror jag att vi har haft det var för mycket otydlighet och, eller kanske för svåra eller för liksom omfattande uppgifter som, som spelare ska lösa. och Det kanske liksom inte minst gäller en sån som Simon som vi verkligen vill leverera. Jag tror att han ska ha en väldefinierad uppgift. Alltså för mig är han är egentligen fortfarande liksom en klassisk fältare. men nu går vi återigen tillbaka, vi går tillbaka till ledarskapet. Hur vilken vad, vad alla spelare har för ledarskap. Ja, men sen har vi ju om vi ska bara se ihop den här säsongen då, vi vinner ju ett gäng matcher sen är det uppehåll igen. Där gör vi två hyfsat dåliga matcher när vi inte gör något mål överhuvudtaget. Sen är vi tillbaka till idag när vi faktiskt steppar upp lite. Men det var det som var så fint. Och man kan väl säga att det var väl världens igen mest onödiga landslagsuppehåll. Mm. Alltså eftersom Prodelli inte blev uttagen i landslaget så hade vi bara kunnat spela på. Ja. ja Egentligen så. Men vi kommer sjua och det är fint. Så över halvan av tabellen, jag tycker ändå det är väldigt bra. Och med det, mina vänner, så tar vi en jingle. Ja, och för att avrunda den här säsongen ytterligare så har jag bett er innan ni kom hit att förbereda några så kallade året. Och då bad jag er dels att göra några som jag hade definierat och även några egna. Men ni kan väl börja, vi kan väl börja på de som, som jag tänkte. Uh, årets match Vad vi där? Jag har i borta Den matchen har jag plus Trelleborg hemma för att man fick vara på plats Precis, jag tog... Och en, det är också en bra insats, men annars har jag i borta Jag behövde som liksom med mig in lite mer än bara själva prestationen Jag tyckte att Trelleborg hemma var en solklar vinnare Just med tanke på att man faktiskt fick komma in på arenan Se lite kära ansikten och skrika VSK till tre poäng. Mm. Det är det någon som har något annat? Du... Vi på det? Nej, jag skriver under på det. Mm. Verkligen. Det... det var ändå kärt. Även fast det var att få se en match från något annat än stegar eller tv. Att få sitta på en läktare och titta på VSK. Kan man slänga in premiären som ett wildcard? Det var ändå en speciell... Vi som fick tag på balkongplats fick en speciell upplevelse där vi fick se skulle vinna en premiär från balkong, balkongläktare. Med risk för att bli lite intern så vill jag ju säga att du kunde se matchen för att jag var så jävla generös och jag skänkte tillbaka min plats efter din balkong hade gått förlorad. Var det ändå inte så? Mm. Uh, nej... Okay. <laughs> Våra fall äteret, Men eh, jag kan i alla fall komma, komma ut som en av de som förlorar en balkongplats sista dagen där inför. Hur, hur som helst eh, då, då, för, för att rädda med det här så tyckte jag det var bra att man kunde få chips på sin plats hemma mot Trelleborg mm. ja. eh, Årets bottenapp hade vi som nästa AFC AFC hemma A, AFC hemma Det var mörkare nu det var ett mörke, vi behövde verkligen vinna Vi kommer ut i en riktigt dålig insats Och där kändes väl allt som mörkast Ja precis Och det är rakt igenom att det är verkligen Det är ju Spelplanen, alltså det är noll Idé, det är noll tanke Det är precis... allt det vi Kanske befarade från läktarplats Att det skulle vara mm. Jag hade Dalkud borta fram till 3-0 Där som bubblade också det var riktigt dåligt Och samtidigt har vi inte två i Rippa Jo men alltså Innan de ens har gjort något Jo men och, det är, är Lekke som sagt jo, och, jo, uppåt, jo. och mot en botten kollega jag tycker att Den matchen det. tycker jag har en dimension till också Att eh, Askebrand står i halvtidssändningen Och säger att eh, laget visar upp noll vilja Och det är inte alls vad vi har pratat om Och ingen springer Och så kommer man nu till andra halvlek Och har exakt samma elva Det var tycker jag var jävligt märkligt Säsongens märkligaste uttalande. Varför gör man inte byte om man är så missnöjd med insatsen? Mm. Jag har faktiskt tänkt på ett helt annat sätt. Ni har här, pekat ut en enskild match. Ni började med årets match som var den bästa och så årets botten up Då ni en annan match som var en dålig match. För mig årets är årets botten up faktiskt backlinjen. Mm. Eftersom när säsongen började så var det så här Yes, vi har seriens och överlägset bästa backlinje. Och den enskilt största faktorn till att vi gick skogen var att vi har släppt in alldeles för mycket billiga mål. Så det är för mig årets bottom-up. Mm. Jag tycker bara den, den är lite öppen. Så det, det, det får man absolut ta som man vill. Nästa hade årets mål. Det finns många mål. Jag satt och kollat på lite höjdpunkter för att friska upp minnet. Och eh, det är väl svårt att komma ifrån Den målet i premiären som Avad gjorde. Avadona. Då, då han fortfarande såg ut som eh, världens bästa spelare. <laughs> Även Carvajal gör ju ett fantastiskt mål hemma mot Degerfors där han drar en halv volley ytterkida som sitter perfekt i bort eh, burgavan. Mm. Jag vill eh, i så fall bolla upp Emil Skogs eh, mot Djurgården hemma eh, ett två när han tar och sen så eh, stänker han upp det i första krysset. Eh, det, det tycker jag är snyggt. Nej, det tycker inte jag. Nej. <laughs> Men däremot så tycker jag... Ska, jag jag har ingen minnesbild av i målet. Däremot så har ju vår, vår kära Albinsborrång ett riktigt snyggt mål hemma mot Akropolis. Där han passar Prodell som nickar tillbaka och han drar en stenhård... Också någon form av halvvolley fast tre centimeter omför backen. Jag tycker att det finaste i det här är att du uttalar... Akropolis på samma vis som Sporung alltså Akropolis och Spårång. Ja. Men ni har nämnt massa fina mål. Jag tyckte också väldigt mycket om Sporungs skott som borrade sig in i nervistålproten där. Men för mig blir nog kanske ännu årets mål frisparksvarianten mot Young Chile hemma i sista minuten. Helt mm. klart den där bra ut och alltså... bra alternativ. Ni tycker säsongens mål är Dogge halvtofflar in den så... Ja, jag <laughs> ni, frågar ni, inte ni, om det var årets snyggaste mål Årets mål Vilka vi? Ja. Jag. Ja, ja, alla som tar åt sig ja. Däremot så kan vi väl säga uh, Simbas mål här i sista matchen Var ju också fantastiskt ja Det var ja. det var en åtskullig man... valträff Vi har ju två mål idag Som lär sig ganska högt alltså, Första målet är ju inte heller dåligt äh, Passningsspelet innan där så, Men annars Jag är inne på de som redan har nämnts Karvan gillar jag Sen har ju något, jag tycker ju inte det är snyggast, det ska jag vara med. Men frisparksmålet är ju, det har ju också någonting. Skogs mot umi menar du? Du menar när muren flyttar sig så de släpper in den? Nej. Nej. Ja, du menar varianten? Ah, varianten. Ja, varianten. Ja. Okay. Ah, ja. ja. Ska vi också lyfta Tronés vänsterstrut borta mot Brage? Nej. Säsongens mest oväntade mål. Eftersom man inte brukar träffa mål med vänster. Ja, det kan i så fall vara säsongens ja. mest oväntade mål Men snyggast tycker jag inte Nej, du tycker den där top Och det är det ett spelare? Jag vill ändå lyfta En otippad gubbe. Jag vill lyfta Danne Svensson För att Han han inte han fan in och levererade När ingen trodde att han skulle göra det Vilket jävla indie Du mm. väljer en spelare som gör tre matcher <laughs> Nej jag tycker, jag tycker att Men ni eh, brukar ju bära band T-shirts så det passar ju er Jag tycker att eh, Prodell är svår att komma ifrån Om man ska tänka Impact på de matcher Som personen spelar Annars tycker jag att Troné Faktiskt visar jäkligt hög kvalitet Under nästan hela säsongen Även om han har, han har Dalar och toppar Så ser man ju det är mycket kvalitet där Ja, ah, fan vad tråkigt. Jag hade skrivit sången Filip Troné under tiden har varit här och Du tycker ja. rätt ofta. Det har ja, jag. <laughs> jag gissar att vi, de flesta av oss, är vi liksom inne på samma spår. Jag skulle ändå höja, alltså utöver Troné och Prodell när han kom in så skulle jag vilja lyfta Filip Täti och mm. även Helgren, Jonas Hellgren, framförallt hans första två... Tredelade av sången. Där tycker jag verkligen att han steppar upp och visar sig vara en ganska viktig del av, av vårt lag. Eh, Proudell har ju haft överlägset störst påverkan sedan han kom in. Men sen för mig är eh, Täti, Troneo och Hellgren som där bakom. Ja, absolut ingenting att tillägga för ni har sagt sådana kloka saker. Jag tycker även Tätti kan man väl lyfta till kategorin årets härligaste svin. Ja, <laughs> Han är ju vår nya Dennis Persson på många sätt. Och det är... Han tar kort och det ska han göra. Ja. Han är jobbig och möta och ge fan allt. Och det är svårt att inte Jag att önskar Han är väl, om man ska vara ärlig, en lite bättre fotbollsspelare än den Dennis Persson var. Ja. Jag önskar för mitt liv att jag får uppleva en säsong med Filip Täti på plats. Ja. Fan jag tror att vi kommer att gilla han när vi står förläktare. Mm. Nästa årets överraskning. Albin Sporong Albin. Ja, jag hade också Albin Men som vill jag ändå bolla upp Mikael Jan, Som två ja. i alla fall Tycker att Jan eh, passar mycket bättre eh, Som överraskning För att eh, Sporong var egentligen en överraskning vi, Han hade liksom redan antytt På flera vis vad han, han kunde Men Jan kom ju verkligen så här Från från backupplådan till att eh, mot slutet kännas nästan som vår mest stabila mittback, även om man lite outgrundligt var petad just i dagens match mot Öster Jag får ändå hålla med att Jan värvas från D2 tror jag va? och i början är bänkad, men vad säsongen går är liksom en given kugge i vår allt han märks inte så mycket egentligen men han... Det är det kanske bra för en back. Och han, han, har, sedan, han har för små shorts. Det är väl det sättet han märks på. Å andra sidan om man ska vara lite kritisk så är han ju också... Ni säger att han är i, Eller liksom gör det bra. Men det är också en backlinje som vi precis har sågat. Så att... Jag, jag tycker att han, han gör inte bort sig. Men han är ingen... Nej, men jag kan ändå köpa att det är en överraskning. För det var väl få som hade... Dels på sättet att han kommer in där precis i slutet. Och varifrån han kommer. Så är det väl få som hade speciellt höga förväntningar på honom. Och, och det gör väl att, ja, framförallt under hösten. För han hade ju insatserna under den första hälften var väl lite, var lite blandat, mm. eh, det han gjorde där. Men sen under hösten har han ju känns väldigt stabil och verkligen vuxit in i spelet. Precis, och där, när man lyfter Mikael Jan, Så tycker jag att man liksom ska vara transparent och liksom tänka på det att han orsakade ett par straffar i början men det tycker jag faktiskt är en ganska liksom så här styrka att kunna anpassa sig till det nya spelet det tar en liten stund, det gör det för alla och, och, och då det måste få ta det den tiden, man måste få spela På den nivån Och anpassa sig Visst, det kan krävas lite poäng Lite misstag Men sen så anpassar man sig och gör det bättre Och det tycker jag verkligen att Mikael Jan har gjort Så därför så tycker jag verkligen att han Bör lyftas för att han har Utvecklats mm. på, på ett Väldigt bra sätt och jag tror att han kan Utvecklas framöver också Ja, nej, men alltså, Jag förstår ju egentligen båda alltså, Både liksom Jan och Sparong i det här för Även om man har velat att Albin skulle utvecklas och komma in och liksom ta en plats så Det är ju ingenting jag hade förväntat mig heller så att, Men sen är ju, Ska man vara ärlig så är Jan Kommer ju verkligen från ingenstans Och sen till slut kommer in och spelar en ganska betydande roll När vi lyckas rädda säsongen Ja, nästa Årets höjdpunkt E, för mig är ju årets höjdpunkt Den enda matchen man fick vara inne på arenan mm. Trelleborg hemma ja. det, min, min äldste son var Bollkalle vilket liksom Av logistiska skäl medför att jag, jag körde dit honom Och jag gick också In på arenan väldigt tidigt och det, Liksom det är egentligen helt stört att vara på plats en timme innan en superrätta match där det bara får vara 300 på en arena som tar typ 7000-8000. Men jag är ändå otroligt tacksam för att jag var en av de där 300 och hade den där tiden på arenan. Och kunde se laget värma upp på plats och se hur det fylldes upp. Och kunna konstatera att det hängde liksom en sån här liten matkasse med ölkorv och chips på varje stol som hade beställt och höra liksom hur att taket lyfte även att ta i, men man kunde liksom ta på den där glädjen hos var och en som var på plats och att laget också liksom levererade en sån jäkla övertygande, stabil och säker seger det var, ja, var ljuvligt Är det någon som har något annat? Än? Jag har en jag tycker att årets höjdpunkt är vår usla fotbollsarena som har gett oss förutsättningar för att faktiskt skapa en, en efterlängtad kortsidig klack. Och gett oss möjlighet att stå där vid muren och kunna påverka och se spelet live. Mm. Ja, ja men det, det är en bra, bra... För mig var jag sett årets höjdpunkt i svenska kuppen. Det var ju... Nej, det var bäst i Ja, men lite så. alltså. Vi hade förväntningar på säsongen. Vi, vi trodde att vi var bäst i världen. Vi fick planera. Vi satt där i... Vad var det? Ja, vi januari hade varit och borta. Sen var det... Ja, borta. Känns som ett bra. Det var, då var det bra fortfarande. Ja, men, och sen hade vi ändå... så här, kuppen var ju Göteborg borta. Det var Syris borta. Vi planerade borta resor. Vi planerade. Vi Det var så här. Ja, men nu kommer vi få åka fotboll. Nu gör vi grejer. Livet innan corona Precis, och vi fick faktiskt göra alltså man, Kära återseenden Och du åkte matcher Det var jävligt roligt att gå på fotboll Jag tycker det är väldigt enkelt för, för mig personligen är det väldigt enkelt att välja Ändå uh, ja, Trelleborg hemma som vi är på där vi får vara Och då var jag ändå ganska skeptisk Inför den matchen Hur det skulle vara Med avstånden, skulle man vara nära sina polare ja, Hur skulle det vara och, var, och gå på en match Med de förutsättningarna Men ja Den är ju överlägsen Om man jämför med alla andra Matcher man var på i år Eller liksom som man har sett i år Ja jag hade också skrivit till Borg hemma Men samtidigt så ville jag bolla upp Premiären för att Tycka att det, det var ändå så skönt På något sätt att få Ett lite break från den här Corona-grejen att vi lyckades Alltså vissa av oss Få tag på en lägenhet och liksom få ett... Eh, ja men Ett litet vandringshål. Eh, och se VSK och att vi vann. Eh, det var skönt. Vi är jävligt bra på att slå ex allsvenska lag i premiärer. Det är bara att konstatera efter de här två åren. Jag har varit i Superrättan. Mm. Kom då Helsingborg! Då, då, precis, vi får hoppas på Helsingborg borta i premiären. Ja, och sen så bad jag er innan ni kom hit, att skriva ner lite egna året som inte jag hade definierat. Eh, så är det någon som vill börja med, med någon årets, eller ska jag? Förra. Jag vill lyfta årets supporterinsats. Och nu vill jag inte peka ut någon enskild individ, men eh, årets supporterinsats är ju såklart eh, var och en eh, som har stått på en stege, byggställning eller lastbilsflak. Eh, eller frisk och svett i strappan. Det ska också ingå i den här kategorin Det är såklart att det har varit jävligt frustrerande Att vara tvungen att vara på, på utsidan Men samtidigt har den här säsongen Fått mig att också så här Både se och älska Någonting som är ganska så här speciellt med VSK Vi är Vi skulle kunna vara fler Vi skulle kunna vara lite yngre vi skulle kunna synas och höras Lite mer på läkta plats Supa lite mindre kanske Det också må hända eh, Men just i år Så tänker jag Så har vi ändå eh, Med dem vi är liksom Ett litet så här grånande små tjockt gäng Kunnat skapa En jävligt så kontinuerlig Stämning match Efter match Och vi har faktiskt gjort skillnad Och det, det nu vill jag inte slå mig själv på brustet sådär, som supporter. Det ska man ju akta sig för. Men vi har ju kunnat ropa in mål. Vi har, vi har kunnat sådär, skapat tryck i straffområdet. Och inte minst när det gick som allra tyngst. Och att vi har stått där. Det har ju liksom märkts på, på laget också. Att jag har gjort skillnad. Så att jag... Ja, äh... Jag genomlevde några matcher på en jävla pressläktare men det var ganska tråkigt och eh, steg is shit, säger jag, tills vi får stå på ståplats igen. Mm. Ja, det är ju svårt att bolla upp något annat mot eh, årets supportinsats. alla som har varit där. Eh, jag tar en då. Eh, årets räddning, Daniel Svensson som var inne på eh, Brage hemma. Räddar poäng mot oss två gånger om. Verkligen. Danny är ju verkligen. Alltså han går in och gör. Han har fått mycket skit av oss. I de åren han har varit i klubben. Men han är ju verkligen en vsc -gubbe. Men nu går han in och gör skillnad i matcher. Det har han aldrig gjort innan. Nu, nu känner jag ändå att han går in och. Fan. Stänger igen matcher. Det är jävligt kul. Vad har vi mer då? En som annat? Årets mest otäcka stämning som inte lämpade sig för barnfamiljer vill jag lyfta Jönköping. Då det var mycket ilskna miner och det var, det var svart rök som skulle symbolisera ångesten och ilskan som fanns på, på muret sektionen. Och det var kanske tur att vi gjorde det där 2-2-målet sent i den matchen. Men var det inte ganska roligt också? Jo, det är väl därför man är VSK. Man ska vara arg och bitter och cynisk. Varför? Ja, eh, årets godkända offside mål har jag. <laughs> första mot Sundsvall. Kolla upp den. Det är offside. side ja, Du har ju ganska många konkurrenter eftersom du tycker varenda mål vi har gjort sen... Eh... Säsongen börjar var det offside så. Nej inte vartenda men det finns flera. Det är Vi kan att säga bara annat och då är jag ändå ute till. Det är bara det finns flera som är på gränsen ja. och vissa är offside men det här tycker jag är det. Och viktigt. jag vill betona det... även skuggor kan vara offside. Man kan se på skugorna om man är offside. Det, skuggorna är ju inte offside per se. Men det här vill jag ändå lyfta fram för att det är det viktigaste och eh, bästa godkända offside-målet. För att Prodell fick komma igång och eh, det var skönt för alla tycker bästa jag. Så att, eh, det var bästa godkända offside-målet tycker jag. <laughs> Bra! <laughs> är det någon, någon, <laughs> <laughs> någon som har något annat årets? nej det är en jättevärdig avslutning. Nej vi har jätte många fler år kvar. Okej. Men, ja, ja. okay, men om du har då. så kan vi bolla upp äh, några alternativ. Okej okay. äh, sämsta mur är ju, um, ju hemma <laughs> Årtiondet? Ah <laughs> <Ja, ja, laughs> har du några år Vi kör årtiondet. <laughs> det är fruktansvärt All alltså. jag, jag kan ju äh, köpa nej, det, det för den, den kvalificerar sig utan problem på årtiondet sämsta mur. Mm. Eh, årets agentbyrå <skratt> äh, inte Kian Karam så alla fall. I, Nej, jag har inte. Nej, jag jag, jag jag har ju då. såklart eh, passag, Nej, nej, nej. nej. Årets spekt. Nej, nej. Örets agentbyrå Årets agent Fredrik Risp har en agentur som heter Respect Sports Agency. <skratt> det är bara, klar. det är bara <skratt> bakförubrugare på det namnet. <skratt> Jag vill lyfta också årets VM-94 bronshjälte som har varit på en sektionen under året. Och där kvar det faktiskt Pontus Komark är inne. Pontus som... Komark! Så Pontus Komark stod på... Han var... han var på räcket mot IFK borta. Jag såg det. Så kan vi väl lyfta fram årets medieuttalande också av Kalle Svensson här nyligen när VLT fiskade efter kanske lite hårda ord eftersom han inte har spelat så mycket. Och Kalle Svensson var ett riktigt föredumme och gav till lite syliga svar och eh, satt en jävligt bra nivå på att man pratar inte med media utan man pratar med klubben och håller inom klubban. Ja, så sa jag att han borde spela alla matcher som tia. Ja. Man gillade ju att han ja. lite hånade reporten på något sätt. Eller lite, lite var sylig som du säger. Det gick det som ett tryck. Mm. Och då fick jag också en extra varm applåd idag vilket väl kanske var sista gången han avtackades ja. med full kraft. Det tycker jag ändå att han ska ha. Även om det nu är troligtvis att det är sista matchen mm. så tycker jag att han ska ha en applåd för det han har bidragit med. Han har varit professionell när han kom hit men ähm, ja, nu kanske det är dags att uppgradera oss. Ja, han är, är nog inte ska. vägen framåt. Nej. Däremot så vore det väl kanske en person Med tanke på hur jävla dedikerad Han är Som man skulle kunna knyta till sig I någon form av funktion För att utbilda yngre spelare Inom klubben absolut Jag väljer att, ja, att vid, lägga ner sin spelarkarriär Så vill man ju gärna se honom Inom organisationen på något, I någon roll som passar hans Kvalitet Och det är väl ändå ett sätt att blicka framåt ja. mm. Även om vi själva Eller vi här har varit skeptiska, skeptiska till hans insats så har han är ändå bidragit något i stort när det har varit med. Det tycker jag också. <laughs> med de orden så får vi avsluta det här avsnittet och säga som vi brukar. Heja sport! Heja sport! Heja sport! Heja sport! Heja sport! Heja sport.